Дурвідний сподіванки здригнувся, опустив лук на коліно, дивився на дівча, на її округлені з й рішучості очі, на розметене по плечах біляве волосся, на випнуті під сорочкою гострі груденята, на широко розставлені ноги й руки, всім тілом своїм вона загороджувала шлях смерті. «Ти хто? Мавка?» «Я?» – їй враз стало смішно – як це вона може бути мавкою, коли вона просто, слобі, славина? Я славина, бусла рибаря дочка, онука Соловія. Тоді князь іще не знав її великого роду, а коли славину привели у двір як очелядницю, велів залишити її у покої при лубкині. Скільки літ спливло відтоді, важко й пригадати? Лебоню Скольду вже за тридцять. Про себе не знає, чи вона стара, вже, чи ще молода, Душа лишилась такою ж ніжною і палкою, Тільки, може, ще палкішою і жагучішою стала. А мислі? Скільки їх снується в її голові, Скільки перетолочено, перетовчено їх. Та що з того? Собі не додалось нічого, Хоча, може, людям знадобиться якась її порада. Хоч би ескольдові. Теж таки видано, щоб Волостель пустив у свою землю чужаків-варягів і дозволив їм кермувати усім, прикриваючись іменем старого князя. Ось і Оскольд, її син. Неначе він, іначе не він. Темноволосий, синьоокий, лицем світлий, вже щедро поборознене зморшками. Так і хотілося торкнути їх пальцями і розправити, розгладити. Бо хіба ж мати може повірити, що її дитя, її чудо, Уже підставило плечі важким рокам, І головою сягає високого неба. Від того і рання сивина у скронях, від того і настороженість у прозористо синіх очах, І навіть пшеничні вуса настовбурчились. Мимохід спливло обличчя Ростислава Моравського. Щось було в них спільне, Ота кремезність в статурі і ота сторожкість в погляді, Ростислав, якби Осколь знав про нього, як він міцно восхопив кормило владарювання у своїй землі, як міцнив свою державу і силою меча і силою слова і силою єдності духу народного, що його так підняли слов'янські проповідники. І в Болгарії цар Борис ще перед Ростиславом міцнив свою владу силою слова і силою духу і віри, через те народ і підпер своїх самовладців. Об'єднався довкола них. Славина говорила про все це Оскольду. Він тільки посміхався, недовірливо хитав головою. Об'єднати довкола себе всі племена слов'янські і навіть деревлян прив'язати до Києва – це неможлива річ. Клятий ніскинє тільки і видивляється, аби при добрій нагоді вискочити на княжу гору. А люди прості, сину! Хай би вони підперли тебе своєю волею, тоді будеш сильним і перед своїми, і перед чужими ворогами. Варяги-чужаки поб'ють, пограбують і деревлян, і полян. Народ зненавидить тебе, що користаєш їхньою поміччю. Чужими руками у своїй землі слави не здобудеш. А християнська віра яка вона? Допитується Оскольди, якась нерішучість, чи сумнів визирає з-під його темних вій. Вона, каже, сину, хилитися єдиному Богові і єдиному Господарю. Тоді будеш праведним, після смерті житимеш у раю, а як ні, у пекло потрапиш на віки вічні. Амінь. Славина рішуче перехрестилась. У рай? Так усі ж захочуть у той рай, засміявся Оскольд. Усі, Оскольде, тому всі й будуть слухати єдиного свого волостеля і єдиного Бога, «А наші боги? А Перун? Розгнівається. Чи то роздумує, чи сумнівається Оскольд, бо сам тепер собі дивувався. Колись у полоні прихилявся до ромеїв-бранців і шанував їхнього бога. Тепер у своїй землі сумнівався в його силі». Задумалась і Славина, затим рішуче глянула на Оскольда. «Нехай і наші будуть, ми до них звикли, і вони не забувають нас». Оскольд звівся з лабиці, почав розмірно ступати по гридниці. Тихо поскрипували під його кроками мостини, ніби зітхала від якогось тягаря чи сумнівів жива душа. А прості люди захочуть брати собі нового Бога? У рай, сину всі захочуть, на грішній землі простим людям жити часом гірше, ніж у пеклі. Хоч надія буде на той світ, тільки це потрібно оповісти людям їхнім словом. Осколь дивиться кудись у далечину. Славина боїться якимось непевним порохом сполошити його видіння. Що бачить він? Що прозріває його погляд? А батько? Він зо дивиться на матір. Що я? Невладний князь. Сам нічого не можу вдіяти, діяти. Та коли й почну, він проти мене варягів кине. Можу коритись нині не тільки батькові, але й його старошникам. Оскольд знову сідає на лавицю, упирається долонями в коліна і відводить погляд в бік. Славина розуміє його скруту. Все по правді робить її Оскольд, як осин. Але він державець все ж. Он цар Борис, чи Росислав, чи Святополк. Ніхто з них не озирався на кривняків, коли треба було піднімали меч і проти них. А Бог їм прощав, бо вони утверджували себе в благо свого народу і Оскольду простились би гріхи. Подумала й сахнулась, ніби хоче штовхнути сина проти отця. Простий, помилуй, Господи, її грішницю. Не для власної ж користі дбає, заради всієї землі Полянської. Поспішливо хрестилась і відступала до дверей. Розуміла, як важко Оскольду відтримати в руках державне кермо. Опинився під важкою рукою старого князя, під мечем бує і його варягів. Вона ступила до порога, прочинила двері, і тут її наздогнав голос Оскольда. «Зачекай, мамо, хочу тобі сказати...» Серце у Славини завмерло. Не пам'ятає, коли її він називав матір'ю. Потяглася до нього, побачила в очах тривогу. «Хочу йти війною на ніскиню», сказав, і дрібні росини поту висіялись на чолі. Пощо що так?» – збентежилась. Пощо війною?» «Не хоче віддати мені в жони своєї дочки, Ярки!» «Не віддає!» – дивується Славина. «Дівку треба віддавати, коли сватають. Та ще й князеві!» – мовила так, ніби це перед нею стояв сам Ніскинє. Каже, заручив із полицьким князем. Насправді ж боїться, що землі його до себе пригорну. «Але я й так їх заберу!» Хоч з яркою, хоч без неї. Славина усміхнулась. Не такий він уже й безвольний державець. І йому ж сказала. Не треба йти війною, сину. Мудрість завжди ходить мирними путями. Треба умовити ніскиню, а як ні, вмикни дівицю за обичаєм нашим. Нізкиня піде війною і підніме полочан та ще й смолян, які в союзі з ними. Пошли буя з варягами проти них. Ярку сам бери. Батько князь не дає буя і варягів. Я умовлю його. Славина рішуче трусонула головою, аж задзвоніли срібні підвіски на її начільнику поверх білого шовкового обруса. Коли вона переступила поріг сіней, із двору почувся пронизливий жіночий крик. Славина шарпнулась назад. Оскільки зірвав зі стіни свій меч з опаясям, вибіг на подвір'я. Тут кипіла якась колотнеча. Буїві вої тягли когось за ноги й за руки, когось штовхали, ще когось вели до воріт. Буй незрушно стояв на порозі ганку, щоб його у покої старого князя широко розставивши дебелі ноги. З його плечей звисало соболине корзно. Зовсім облесіла голова, ніби тонула в шумовинній рудої бороди, що починалась аж під очима. З байдужелим поглядом він дивився кудись у другий кінець двору, де верещала, а потім раптово затих жіночий голос. Оскольд кинувся до боя. «Що сталося? Чому вої бешкитують?» Бой мовчки перевів погляд на молодого князя. Очі його звозились, стали, мовби дві щелини. «Вони чинять справедливий суд, княже», – мляво відказав. «Хозар забрали одвічних ворогів твоїх і моїх». «Яких це хозар?» Тут лише челядь. Лупкиня тримала в себе багато челяді. Навіщо їй стільки своїх людей тримати при собі? А батько князь, Осколь не міг збагнути, що то було, витівка варяга чи наказ Тура. Але буй одвернувся мовчки, ніби й не розчув, про що питає Оскольд. Вони забрали княгиню? Лупкиню забрали, вигукувала котрась із жінок. насупився. Жорстко ворухнулись його пшеничні вуса, важко поклав руку на руків'я меча. «Свавілля чиниш, варяжене, поверни, княгиню!» Буй і собі поклав руку на меча. «Пізно, лупкиню віддадуть у жерству Тору!» Ніби блискавкою ударило Оскольдя, вихопив меч, замахнувся на буя, але той в одну мить вибив його із князових рук. Кияни добре знали, що Один і Тор – то свейські та орманські боги, і що вони в жертву беруть лише людську кров, але ж лупкиня з роду хозарських царів. Смерть її ганьба для княжого дому. І привід для нападу хозар. «Не твоє це діло, княже, – прохрипів Буй, – не того захищаєш. Я заприсягся відплатити хозарам за наругу наді мною, і я відплатив. Ціною нашої волі? – Оскольд смикнувся до меча. – Оскольд, відійди, сину. – стримано, але рішуче сказала Славина – так, певно, судили їй боги. Але ж це війна з хозарами, мамо, і в такий час. Славина міцно стиснула уста, що аж до кутиків їх пролягли глибокі зморшки. Обличчя її від того стало суворим і рішучим. Було від чого Скольдові впадати в розпач. Душа його розривалась на частки. Безліч думок пробігало в голові, безліч болю роздирало його серце. Хотів би зараз убити цього жорстокого варяга, Радий був і позбавитись лупкині цієї чорної підступної тіні у княжому дворі. Але що вчинити найперше? Як бути з батьком князем? Він озирався, виважував, хитався і не міг вступити на свою тверду стежку. Як свого часу те умів робити тур, котрию себе тим, що не тільки знав, чого хотів, а й твердою рукою вершив державні й свої власні справи. Зрештою, як бус воєвода, що йшов не своєю стезею, проти роду, проти своїх кремних пішов, бо вірував у свою справу. А він асколь, чого вагається? Звичайно, мусить оглядатись на батька свого князя Тура, від якого вже лишилось тільки висохле тіло та ще слава, що сягнула високо і далеко. Саме ота слава і є найбільшим ворогом молодого київського князя Пробуй замахнутись на неї, як у мить посиплються прокляття всього народу твого. Хто ж повірить, що в колишній слави творої хробаки давно сточили нутрощі? Торкни і розсиплеться в порох. Засипли й його, молодого князя, і його наміри добрі. А чужинці, що чатують на здобич, одразу перегризуть горло йому і приберуть до рук як благодатство народу, так і правило землі. Ні, він зараз не здатен на подвиг. Чекатиме слушного часу. Та, мабуть, і чекати лишилось недовго. Але зараз уже мусить шукати нових шляхів, якщо хоче взяти міцну владу в свої руки. Мати радить звернутися до ромейського бога,